Wir sind jedem Rätsel auf der Spur, wir lösen sie, glaubt mir, nur. Auf dem Bahnhof von Kieran wartete George mit ihrem Hund Timmy auf ihre Freunde Julian, Dick und Anne. Sie freute sich, die drei endlich wiederzusehen und die Ferien mit ihnen zu verbringen. Doch diese Freude war nicht ganz ungetrübt. Denn kurz zuvor hatte Onkel Quentin, der Vater von George, ihr etwas mitgeteilt. Rücktreten von der Bahnsteigkante, der Zug fährt ein. Na, Timmy, hast du sie schon gesehen? Ah, ja, da sind sie ja. Julian, Dick, Ann, ähm, hier sind wir. Na los, komm, Timmy. Hey, George! dass du uns abholst! – Mache ich doch immer, Julian! – Hey, Dick! – Hi, George! Na, Timmy? Ist das Leben doch frisch? Ja, feiner Hund! – George, wie schön, dich wiederzusehen! – Ja, finde ich auch, ähm. – Was ist denn los, George? Hat dich jemand geärgert? – Na, wie man's nimmt. Eben hat Vater mit mir gesprochen. Wir können nicht in Kieran bleiben. – Wie? Keine Ferien auf der Felseninsel? Nee, wir müssen nach Nordengland fahren. Mitten aufs Land und weit weg vom Meer. Und warum? Vater hat dort einen Kollegen, der an einer bahnbrechenden Erfindung arbeitet. Mhm. Die beiden wollen gemeinsam Versuchsreihen durchführen. Mhm. Wir können doch bei Tante Fanny bleiben. Ja. Die soll auch mitfahren. Vater braucht sie als Assistentin so, woran forscht dieser Kollege denn? Er will aus Metallabfällen ein Material herstellen, das fast dieselben Eigenschaften hat wie Platin. Ist ja spannend. Platin ist extrem selten. Man braucht es vor allem für Labortechnik. Mhm. Ja. Dass wir unsere Ferien mitten im Nirgendwo verbringen müssen, Finde ich allerdings nicht so spannend. Ach nee. komm, Dick. Solange wir fünf zusammen sind, haben wir uns doch noch nie gelangweilt. Das stimmt auch wieder. <lacht> ja. Ich warte mich. <lacht> oh, ja. Onkel Quentin hatte sich einen Kleinbus geliehen. Und schon am nächsten Morgen gingen sie damit auf die Reise. Das Landgut von Professor Jones lag inmitten von Feldern und Weiden. Und nach einer langen Fahrt rollten sie schließlich auf einen großen Hof, auf dem ein altes Gutshaus stand. So, wir sind da. Endlich. Alle aussteigen. Wurde auch Zeit. tut Alles weh. Timmy, hier geblieben. Da kommt der Professor. Ach, da seid ihr ja endlich. Hallo Quentin. Hallo Robert. <lacht> Guten Tag Fanny. Hallo Robert. Und ihr seid also die berühmten fünf Freunde. Euer Onkel hat mir schon von euren Ferienabenteuern erzählt. Hat er das? Hallo. <lacht> Guten Tag. Guten Tag. Na, hier werden wir wohl eher ruhige Ferien verbringen. Wahrscheinlich. Na, schauen wir mal. Immerhin habe ich Fahrräder für euch alle besorgt. Echt? Ach, das ist ja toll. Na, klasse. Danke. Ah, und es gibt bestimmt interessante Ausflugsziele in der Nähe. Und ob? An der Mündung des Hamburg könnt ihr ein historisches Wikingerdorf besuchen. Echt? Das klingt ja spannend. Da fahren wir auf jeden Fall mal hin. Ja, gleich morgen. Na also. Jetzt bringen wir aber erstmal unsere ja, Sachen okay, ins Haus. Ja. Wo ist denn mein Rucksack? Ach, hier. Ja, da ist er. <lacht> Danke. Ähm, hier ist noch einer. Das ist meiner, gib her. Hier, den Koffer kann ich nehmen. Ich kann auch noch was tragen. Ja, ja, ja. Die fang mal vor. Gleich am nächsten Morgen fuhren sie nach Morabu, wie das Dorf der Wikinger hieß. Es war von einem Wall aus gefällten Baumstämmen umgeben, die senkrecht und dicht nebeneinander in der Erde steckten. An einer Stelle war ein Tor eingelassen und eine junge Frau verkaufte dort Eintrittskarten. Schließlich betraten die Freunde das Gelände, auf dem sich mehrere Häuser verteilten. Sie waren aus Holz und Lehm gebaut und trugen Dächer aus Schilfrohr. Während sich die Freunde neugierig umsahen, kam ihnen ein älterer Mann in kurzen Lederstiefeln entgegen. Über einer Leinenhose trug er ein langes Hemd, das mit einem Gürtel zusammengehalten wurde. Sein Gesicht verbarg sich unter einer langen rotbraunen Haarmähne und hinter einem dichten Vollbart. Seht mal den Mann da. Kommt aus einem Märchenbuch? sieht aus. <lacht> äh, äh, guten Morgen. Hallo. Guten Morgen, Kinder. Willkommen in Morabu. Ach, sie sehen ja aus wie ein richtiger Wikinger. Ja, <lacht> ja ich bin ein Wikinger. Ach, was? <lacht> wie das Aber, denn? Äh, Wikinger haben doch vor tausend Jahren gelebt. Ja, das ist richtig. Oder? Damals kamen sie aus dem Norden Europas mit ihren Schiffen nach England. Und bauten hier ihre Siedlungen auf. Mhm. Deshalb tragen unsere Dörfer heute noch skandinavische Namen. Ja, das ist mir im Außer schon aufgefallen. Die Namen auf den Ortsschildern enden meistens auf Bi oder Bu. Ja, so Stimmt. ist es. Morabu kommt auch von dem alten Wort Moor für Heide. Mhm. Und heißt so etwas wie Heidedorf. Ja. Und ich heiße Rasmussen. Mhm. Das ist auch skandinavisch. Und weil alle meine Vorfahren in England gelebt haben, gehe ich davon aus, dass dieser Name auch schon aus Wikingerzeiten stammt. Und dass in Ihren Adern auch nach 1000 Jahren noch Wikingerblut fließt. Oder? Ja, ganz richtig. Und deshalb war es wohl auch kein Zufall, dass ausgerechnet ich die ersten Originalfunde von Morabu entdeckt habe. Wow. Oh, wirklich? Jetzt bin ich aber sehr gespannt, was Sie da gefunden haben. Ich bin ja hier, um euch alles zu zeigen. Sehr gut. Da hinten am Fluss ist die Hafenanlage mit einem richtigen Wikingerschiff. Hm, echt? Aha. Ja. Aber vorher besichtigen wir die Werkstätten. Da kommt man mit. Okay. Gerne. Darf Timmy mit? Ja, selbstverständlich. Die Wikinger waren schließlich die ersten Menschen, die sich Hunde hielten. Kein Wikingerdorf ohne Hunde. Also kommt, Timmy. Mr. Rasmussen zeigte ihnen die verschiedenen Werkstätten, die sich in den Schilfhäusern befanden. In den großen Räumen bestaunten sie einen tausendjährigen Webstuhl, eiserne Werkzeuge, eine Töpferwerkstatt und eine Schusterei, wo Gürtel, Taschen und Westen aus Leder hergestellt wurden. Tja... Wie ihr seht, waren die Wikinger sehr fleißige Handwerker. Mhm. Und ich dachte immer, Wikinger wären Piraten gewesen, die, die mit ihren Schiffen auf das, auf das Meer gefahren sind, um andere zu überfallen. Ja. in der ersten Zeit war das auch so. Aber je besser die Wikinger das Handwerk beherrschten, umso seltener wurden die Raubzüge. Ja, verstehe. Ja, logisch. Wenn man selbst herstellt, was man braucht, ja. muss man niemanden bestehen. Ja. Mhm. Auf den Beutezügen ging es später vor allem um Silberschätze. Die sind im letzten Haus ausgestellt. Da geht's lang. Ach, wie spannend! Das Besondere an der nächsten Ausstellung ist, dass sie nur aus Originalfunden besteht. Wirklich? <lacht> Vieles von dem, was ihr schon gesehen habt, sind ja nur Rekonstruktionen. Also Dinge, die sie nachgebaut haben? Ja. Ganz genau. Aber hier im Silberhaus. Ist alles echt. Teil. Bitte schön. Oh, wow. Schätze von Morabu. Oh. Ja. Wahnsinn. Hier so drüben viel. seht ihr, was die Wikinger wahrscheinlich erbeutet haben. Aber hier oh. sind auch die Schmuckstücke, die sie selbst angefertigt schön. haben. Oh. Wow. Wie ihr seht, sind das die meisten. Das ist wirklich eine ganze Menge. Ja. Mhm. Und die haben sie alle hier in der Erde gefunden? Ja, genau, genau. Oh. Und weil damit bewiesen war, dass es hier mal ein echtes Wikingerdorf gegeben hat, mhm. hat Mr. Portland viel Geld vom Kulturministerium bekommen, um dieses Museum zu errichten. Ah, verstehe. Wer ist denn äh, Mr. Portland? Er ist Historiker und hat die Pläne angefertigt, nach denen ich Morabu wieder aufgebaut habe. Heute ist er unser Direktor. Mhm. Verstehe. Was ist das denn für eine Glocke? Ist sie auch auf einem Beudezug geraubt worden? Nein, Die ist ein ganz besonderer Schatz. Oh. Diese Bronzeglocke wurde hier in Morabu vor 1000 Jahren hergestellt. 1000 Jahren. Das oh. Läuten von Glocken hat sich zur damaligen Zeit erst verbreitet. Aha. Deshalb gehört unsere Glocke zu den Ältesten von England. Wow. So. Ja, man bedient sie noch mit dem Stab, der daneben liegt. Oh, wirklich? Wie klingt sie denn? Da habe ich gesagt, du sollst sie anfassen, Julian. Da steht ein Schild, bitte nicht berühren. Entschuldigung, habe ich nicht gesehen. Rasmussen, hast du jetzt endlich mal Zeit? Ja, Mr. Portland. So, für euch ist die Führung zu Ende. Wie? Was? was, jetzt schon? So früh? Ja, ja. Aber wir waren doch noch nicht am Hafen. Mr. Portland und ich haben was zu besprechen. Ja, deshalb schließe ich das Museum jetzt auch. Geht aber jetzt. Ihr könnt morgen aber wiederkommen. Aber, ja. Hättest du bloß die Glocke nicht angefasst, Julian? Wieso? Na, weil Mr. Rasmussen plötzlich so anders war. Ich glaube, das hatte er eher mit Mr. Portland zu tun. Das mhm. Kann sein. Die Freunde konnten es kaum erwarten, am nächsten Morgen wieder nach Morabu zu fahren. Schließlich wollten sie das Wikingerschiff im Hafen sehen. Guten Morgen. Morgen, Kids. Äh, morgen. Hey. Äh, viermal Eintritt, bitte. Ihr wart doch gestern schon hier. Stimmt. Ja. Aber äh, Mr. Rasmussen hat das Museum ja vorzeitig geschlossen. Mhm. Heute kann er uns doch den Wikingerhafen zeigen, oder? Rasmussen ist in Rente gegangen. Was? F Wie bitte? Is So, so plötzlich? Das ist aber merkwürdig. Hatte er deswegen diese wichtige Besprechung mit Mr. Portland? Was geht euch das denn an? Also viel Spaß im Museum. Fragen zur Ausstellung könnt ihr mir stellen. Ich heiße Caroline. Okay. Hey? Alles klar, Caroline. Wer kommt denn da? Das sind die einzigen Besucher, die außer euch hier sind. Junge Frau, ich glaube, in Ihrem Museum stimmt etwas nicht. So? Da bin ich aber gespannt. In dem Haus dort drüben ist ein Kompass ausgestellt. Aber die Wikinger kannten noch gar keinen Kompass. Und woher wissen Sie das so genau? Mein Mann ist Historiker und weiß alles über das frühe Mittelalter. Offenbar nur fast alles. Der Kompass ist jedenfalls echt. Dann wäre das ja der älteste Kompass der Welt. Davon müsste ich doch wissen. Haben Sie denn ein Echtheitszertifikat? Klar doch. Es muss im Archivschrank sein. Kommen Sie mit. Äh, können wir auch mitkommen? Wenn ihr unbedingt wollt. Der Archivschrank befand sich im Silberhaus und Caroline hatte einen Schlüssel, um ihn zu öffnen. Sie zog einen Ordner aus dem Schrank, blätterte ihn durch und hielt dem Ehepaar ein Schriftstück vor die Nase. Echtheit bestätigt vom Institut für das historische Erbe Großbritanniens. Na sieh mal, Harry, da konntest selbst du heute was dazulernen. <lacht> was offenbar nur selten vorkommt. <lacht> ja, na gut. Ja, also vielen Dank und auf Wiedersehen. Wiedersehen. Tschüss. Gibt es für die tausendjährige Glocke auch so ein Zertifikat? <lacht> ja, sicher. Hier. Ah. Zufrieden? Äh, wo ist die Glocke eigentlich? Wo soll sie denn sein? Sie ist hier ausgestellt. Gestern stand sie da drüben auf dem Tisch. Da liegt jetzt eine Kette. Stimmt, du hast recht. Ja. ja, dort hat sie gestanden. Ja. Das ist ja merkwürdig. Vielleicht hat Mr. Portland sie umgeräumt. Ich frag ihn mal. Caroline ging zum Büro des Museumsdirektors, das sich in einem anderen Haus befand. Kurz darauf kam sie mit ihm zurück. Ich habe gar nichts mit der Glocke gemacht. Sie muss hier in diesem Haus sein. Ja, ich weiß. Gestern stand sie dort drüben. Aber da ist sie nicht mehr. Sehen Sie doch. Was macht ihr denn schon wieder hier? Ähm, darf man ihr Museum nur einmal besuchen? Und außerdem haben wir entdeckt, dass die Glocke nicht mehr da ist. Genau. Hm. Na gut. Was kann denn mit der Glocke passiert sein? Die hat bestimmt der alte Rasmussen gestohlen. Und, und wieso glauben Sie das? Ihr er war ja gestern als Letzter hier. Ich rufe gleich die Polizei an. Und das Museum bleibt heute geschlossen. Schon wieder? Äh, können wir nicht noch zum Hafen? Ach. Habt ihr nicht gehört? Feierabend. Schade. Da geht's zum Ausgang. Caroline begleitete sie bis zum Tor der Siedlung. Und als die Freunde draußen waren, schloss sie die schweren Türflügel zu. Ach, tja, mit dem Wikingerhafen wird es heute wieder nichts. Ach, tja. Im Moment interessiert mich auch viel mehr, was mit der Glocke passiert ist. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass Mr. Rasmussen sie gestohlen hat. Auch ich auch nicht. Was sollte er denn für ein Motiv haben? Vielleicht ist er ja wirklich ein Wikinger. Und Wikinger sind doch dafür berühmt, dass sie stehlen. Stimmt. Und so eine Glocke ist bestimmt eine Menge Geld wert. Das kann er vielleicht gut gebrauchen, wenn er jetzt in Rente geht. Ach, was ist denn mit diesem Historiker? Der war mit seiner Frau eine ganze Zeit allein in diesem Wikingerhaus. Sag mal, wollen wir jetzt den ganzen Tag hier rumhocken und uns Verdächtigungen ausdenken? Ach. Und was ist, wenn wir einfach mal ins nächste Dorf fahren? Vielleicht fällt uns dort irgendetwas auf, was mit der Sache zu tun hat zumindest könnte man dort etwas zu essen kaufen. Genau. Äh, unser Frühstück ist schon ganz schön lange her. Also das ist da nicht mal ein klares Motiv. Okay. Also fahren wir. Auf geht's. Ja. Das nächste Dorf hieß Gemsby. Die Freunde schlossen ihre Räder an einem Fahrradständer an, aßen an einem Stand Fisch Chips und schlenderten danach durch die Gassen, um sich in Ruhe umzusehen. In einer Seitenstraße fiel ihnen ein Haus auf, das sich deutlich von den anderen, typisch englischen Cottages unterschied. Ach, seht mal, ein Haus aus Lehm und blanken Baumstämmen. Und mit einem Schilfdach. Wie bei den Wikingerhäusern in Morabu. Und was liegt da auf dem Fensterbrett? Ein Wikingerhelm mit zwei Hörnern. Da würde man noch zu gern wissen, wer hier wohnt. Das Gartentor ist offen. Lass uns doch mal zur Haustür gehen. Okay. Ist hier eine Klingel? Äh, nee, aber ein Türklopfer. Ist ja auch wie bei Wikingern. <lacht> ja, das stimmt. Hier steht dein Name. Na, also das ist ja mein Zufall. Das ist das Haus von Mr. Rasmussen. Äh, wirklich? Ja. So. Da hätte man sich ja auch was denken können. Äh, wollen wir mal anklopfen? Äh, und was willst du dann sagen? Hallo, wenn ihr zu Mr. Rasmussen wollt, der ist nicht da. Da müsst ihr nach Morabu fahren. Dort arbeitet er. Da waren wir gerade, aber der ist er nicht mehr. Er ist in Rente gegangen. Was? Das kann gar nicht sein. Der alte Wikinger hat doch nur für sein Museum gelebt. Und bis zur Rente hat er mindestens noch fünf Jahre. Aber er war wirklich nicht im Museum. Lasst mich mal durch. Rasmussen? Hallo? Sind Sie da? Sieht nicht so aus. Merkwürdig. Gestern Abend war ich mit ihm zum Tee verabredet und er hat mich sitzen lassen. Das ist noch nie vorgekommen. Vielleicht ist er ja weggefahren jetzt, wo er nicht mehr arbeiten muss. Aber da hätte er mir doch Bescheid gesagt. Ich gieße ja seine Blumen und kümmere mich um seine Post. Vielleicht kommt er bald wieder. Im Moment können wir jedenfalls nicht mit ihm reden. Das stimmt. Fahren wir zurück zum Gutshof. Mhm. Sonst kommen wir noch zu spät zum Abendbrot. Okay. Gute Idee. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Klar. Ja, äh, bitte. Danke. Kann ich dafür die Glocke haben? <lacht> ja, klar. <lacht> Dankeschön. Und? Konntet ihr denn heute das Wikingerschiff besichtigen? Hm, äh, nein. M -m, leider nicht. Aber wir haben entdeckt, dass die tausendjährige Glocke fehlt. Und Mr. Mhm. Rasmussen ist gerade heute in Rente gegangen. Und deshalb glaubt Mr. Portland auch, Rasmussen hätte sie gestohlen. Es sieht auch so aus, als wäre er seit gestern Abend verschwunden. Oh, Moment mal. Höre ich da etwa Indizien, Verdächtigungen und Thesen? Wieso? Die Kinder teilen uns doch nur ihre Beobachtungen mit. Wenn es dabei bliebe, Robert. Unsere Freunde verwandeln sich aber gern einmal in junge Kommissare. Mr. Portland hat die Sache doch sicher der Polizei gemeldet, oder? Ja, das hat er. Mhm. Ah, also. Dann könnt ihr diesen Fall ja auch beruhigt der Polizei überlassen. Ich habe noch eine andere Frage. Vielleicht wissen Sie da mehr, Mr. Jones. Worum geht's denn? Um den Kompass der Wikinger. Heute war ein Historiker im Museum. Professor Jones hatte schon von dieser Sache gehört und sogar eine Erklärung. Soweit ich weiß, hat Mr. Portland nur einen Gutachter gefunden, der ihm bestätigt hat, dass der Kompass etwa 1000 Jahre alt ist. Andere Experten, die, die zweifeln daran. Aber darf er dann in seinem Museum so einfach behaupten, der Kompass stamme aus Wikingerzeiten? Man kann es ihm schlecht verbieten. Er hat ja ein Zertifikat. Das stimmt. Aber in der Fachliteratur wird dieser Kompass nur selten erwähnt. Die Zweifel an seinem Alter sind bei den meisten Experten zu groß. Ja, das erklärt allerdings, warum dieser Historiker noch nie von ihm gehört hat. Tja. Am nächsten Tag fuhren die Freunde ein drittes Mal zum Museum und schafften es endlich zum Wikingerhafen, wo das Wikingerschiff ankerte. Es war aus einem dicken Holzstamm geschnitzt und über ihm hing eines der berühmten großen viereckigen Wikingersegel aus gestreiftem Tuch. In der Nähe stand eine Informationstafel, die Julien aufmerksam studierte. Wie weit sind die Wikinger mit so einem Holzschiff eigentlich gekommen? Das wird hier alles beschrieben. Sie sind immer so gefahren, dass sie noch ein bisschen Land in Sicht hatten und haben sich an markanten Stellen orientiert. Mhm. Ein Hügel oder ein besonders großer Baum dienten ihnen als Seezeichen. Dafür braucht man allerdings wirklich keinen Kompass. Stimmt. Und mit dieser Methode haben sie es immerhin bis nach Island geschafft. Wow. Was ist eigentlich mit diesem Schuppen da drüben? Gehört der auch noch zum Wikingerhafen? Keine Ahnung. Wir können ja mal hingehen. Ja, warum nicht? Komm her. Ich bin ja schon da. Die Tür ist zu. Aber hier kann man durch das Fenster sehen. Echt? Mhm. Sehr gut. Ah, da steht eine Werkbank. Die sieht aber ziemlich modern aus. Wohl kaum eine Wikingerwerkstatt. werkstatt Nee. Na ja, vielleicht schon. Aber dann die von Wikinger Mr. Rasmussen. Ach so, schade, dass wir nicht rein können. Ja, vielleicht könnte man da drin einen Hinweis finden, ob Mr. Rasmussen etwas mit der verschwundenen Glocke zu tun hat. Julian, ähm. wir haben Tante Fanny erst gestern Abend versprochen, alle Ermittlungen der Polizei zu überlassen. Ja. Das haben wir doch auch getan. Die Polizei war gestern bestimmt hier, um sich alles genau anzuschauen. Das glaube ich auch. Wir könnten allerdings sicherheitshalber nachsehen, ob sie was Interessantes übersehen hat. Was meint ihr? Ja. Julian, was machst äh, du da? Ich probiere meinen Dietrich aus. Da, er passt. Also, schauen wir mal rein. Ja, aber nur ganz kurz. Ja, okay. Timmy, du bleibst draußen und passt auf. Und wenn jemand kommt, dann gibst du sofort laut. Okay? Komm rein, aber mach die Tür wieder zu. Sie ist zu. Aha. Die Werkstatt sieht aus, als hätte Rasmussen sie von heute auf morgen verlassen. Wenn man in Rente geht, räumt man doch bestimmt gründlicher auf, oder? Mhm. Ja, das glaube ich auch. Außer der Werkbank sahen sie nun viele Regale, in denen sich Hammer, Zangen, Pfeilen, Sägen und noch viele andere Werkzeuge befanden. Außerdem lagen einige halbfertige Werkstücke herum. Unter der Werkbank entdeckte Anne eine Blechkiste. Sie kniete sich hin und öffnete sie. Nanu, wieso sind die denn hier? Hast du was gesagt, Anne? Ja, seht euch das mal an. Hm? Was denn? Na, das sind Gussformen. Aha. Und wofür braucht man sowas? Zum Beispiel, um geschmolzenes Silber hineinzugießen und später einen Kettenanhänger herauszuholen. Dann hat Rasmussen hier in der Werkstatt wohl Silberschmuck hergestellt. Aber wofür? Er hat doch gesagt, beim Silberschmuck handelt es sich ausschließlich um Originalfunde. Ja. Das stimmt. Es gibt eigentlich keinen Grund für ihn, solchen Schmuck herzustellen. Was liegt da auf dem Tisch? Ein Papierbogen, den jemand zusammengefaltet hat. Ja. Guck mal, das ist eine handgezeichnete Karte von dieser Gegend. Hier ist der Hamba und mhm. parallel zum Ufer ist eine Route markiert. Die Route führt nach Ferriby mhm. und dort gibt es eine Brücke, die über den Fluss Richtung Norden geht. Ja. Zeig mal her. Also, ähm, das könnte doch eine Fluchtroute sein. Vielleicht ist Rasmussen deshalb seit gestern verschwunden. Du meinst, äh. er hat sich über diesen Weg heimlich aus dem Staub gemacht? Könnte doch sein. Ja. Mit der gestohlenen Glocke im Gepäck. Was oh, Timmy? Ja. Ich glaube, da kommt jemand. Oh. Wo seid ihr? Verflixt nochmal. Nein. Ach du je. Das ist Caroline. Verstecken wir uns. »Hinter die Tür. Los, los. Ich bin unter der Werkbank.« Schuss. »Wieso geht die Tür auf? Die war doch abgeschlossen.« Julian, Dick und George standen mit angehaltenem Atem hinter dem Türflügel, während N unter der Werkbank hockte. Doch Caroline kannte den Trick mit dem Versteck hinter einer geöffneten Tür. Sie schloss die Tür wieder, und nun standen Julian, Dick und George dicht aneinander gedrängt vor ihr. Was macht ihr hier? Wie seid ihr hier überhaupt reingekommen? Also, die Tür ließ sich ganz einfach öffnen. Und wir dachten, der Schuppen gehört zum Museum. Genau. So, so. Und warum versteckt ihr euch dann vor mir? Caroline, hier stehen Gussformen für Schmuck. Aber Mr. Rasmussen hat doch gesagt, dass der ganze Schmuck echt ist. Ja. Ihr habt euch wohl im Ferienobjekt geirrt. Wir sind ein Museum und kein Spielplatz für Hobbydetektive. Unsere Werkstatt aufbrechen. Ich glaub's ja nicht. Entschuldigung. Tut uns leid. Aber sieh dir das doch mal an. Seid froh, dass ich Mr. Portland nicht hole. Ab heute habt ihr Hausverbot. Na los, haut ab. Ihr wart ja wohl oft genug hier. Aber, aber, jetzt hör doch mal. Kurz darauf fanden sich die fünf Freunde bei ihren Fahrrädern ein, die sie in der Nähe des Museums angeschlossen hatten. Das ist ja mal gründlich schiefgegangen. Mhm. Mhm. Würde ich so nicht sagen. George, Caroline hat uns gerade hochkantig rausgeschmissen. Ja. Aber seht mal, was ich mitgenommen habe. Hier, unter meinem T-Shirt. Eine geheimnisvolle Karte. Wir können die Route ja mal abfahren. Aus irgendeinem Grund wird Mr. Rasmussen die Skizze ja gemacht haben. Hm. Hm. Gute Idee. Oh, okay. Also äh, zuerst, äh, zuerst müssen wir da lang. Na, dann hier zum Ufer, ne? Ja. Mhm. Los geht's. Okay. Mit den Fahrrädern folgten sie dem skizzierten Weg auf der Karte und gelangten dabei an das Ufer des Hamber. Zunächst ging es an einem flachen Wiesenstück entlang. Doch dann erreichten sie eine Schilflandschaft. Und es blieb ihnen nichts weiter übrig, als die Fahrräder abzustellen, aneinander zu schließen und zu Fuß weiterzugehen. Hier unten ist es nass. Oh, komm hier, Herr Hier ist der Boden noch trocken. Gut. Also, ich frage mich, warum Rasmussen diese Route in die Karte gezeichnet hat. Eine Fluchtroute ist das bestimmt nicht. Da gibt es garantiert bessere Wege, um von Morabo wegzukommen. ich auch. Hallo? Timmy, was ist denn mit dir los? Was ist da? Er scheint etwas entdeckt zu haben. Was denn? Ja, Moment mal. Also, das glaube ich jetzt nicht. Seht mal, was Timmy gefunden hat. Die Wikingerglocke? Kommt die denn hierher? Das Ist sie doch oder nicht? Jedenfalls sieht sie genauso aus wie die Glocke, die wir gesehen haben. Mal her. Oh. Und die war auch so schwer. Das ist aber merkwürdig. Wenn Mr. Rasmussen mit ihr fliehen wollte, dann wird er sie wohl kaum hier ins Wasser geworfen haben. Hm. Vielleicht wollte er sie hier verstecken. Hm. Aber das wäre doch völlig unsicher. Eine starke Strömung und die Glocke wäre abgetrieben und im Fluss versunken. Ja. Wir wissen ja auch gar nicht, ob Rasmussen sie hierher gebracht hat. Stimmt. Vielleicht gibt es jemanden, der diese Glocke loswerden will. Vielleicht. Ja, aber warum? Ihr ganzer Wert besteht doch daraus, dass man sie nach tausend Jahren endlich gefunden hat. Aber können wir uns denn ganz sicher sein, dass die Glocke tausend Jahre alt ist? Das ist ja mal eine spannende Frage. Ja, vielleicht nicht ganz unberechtigt. Der Kompass, die Gutsform für Silberschmuck, da deutet doch einiges darauf hin, dass in Morabu was faul sein könnte. Bisher haben wir aber nicht einen richtigen Beweis. Nee. Aber wir haben doch Professor Jones. Der ist doch Spezialist für Metall. Vielleicht bekommt der ja raus, wie alt diese Bronze hier ist. Ha, gute Idee. Ich nehme die Glocke auf meinen Gepäckträger. Mhm. Okay. Auf geht's. Ja. Ist klar. Kommt Als sie auf dem Landgut ankamen, waren Onkel Quentin und Professor Jones noch im Versuchslabor, während Tante Fanny in der Küche das Abendessen vorbereitete. Da die beiden Wissenschaftler bei dem schönen Wetter die Tür offen gelassen hatten, traten die Freunde einfach ein. Hallo, Onkel Quentin. Guten Abend, Professor. Hallo. Wir sind wieder zurück. Guten Abend. Äh, hallo, Kinder. Habt ihr denn heute das Wikingerschiff gesehen? Das auch, aber sehen Sie mal, was wir im Schiff gefunden haben. Ihr wollt uns jetzt aber nicht erzählen, dass das die gestohlene Wikingerglocke ist. Und wenn doch? Können Sie das nicht herausbekommen, Professor Jones? Oh, was soll ich herausbekommen? Na, ob die Glocke wirklich tausend Jahre alt ist. Ach, da müsste ich eine Materialanalyse machen. Das dauert aber eine Weile. Ach, ich denke, es bleibt uns nichts anderes übrig, Robert. Diese Rasselbande würde sowieso nicht locker lassen. Zu Recht. Ich möchte auch wissen, ob das die tausendjährige Glocke ist. Also gebt sie her. Hier, bitteschön. Da bin ich jetzt aber gespannt. Ich auch. Und wie? Onkel Quentin und Professor Jones verbrachten noch den ganzen Abend mit dieser Analyse. Auch Tante Fanny half ihnen dabei. Und schließlich stand das Ergebnis fest. Tja, Kinder, wir müssen euch leider enttäuschen. Wie meinst du das? Die Wikinger-Glocke habt ihr nicht gefunden. Diese Glocke besteht aus einer Bronzelegierung, die vor einigen Jahrzehnten im Maschinenbau verwendet wurde. Was? Bitte? Das heißt, das ist eine Fälschung? Nicht unbedingt, Julian. Jeder Mensch kann so eine Glocke nachbauen, wenn er das möchte. Solange er nicht behauptet, die Glocke wäre echt, ist das keine Fälschung, sondern eine Kopie. Na, wie gut, dass ihr diese Analyse gemacht habt. Ja. Jetzt wissen wir wenigstens Bescheid. Mhm. Genau. Und ihr macht euch keine Illusionen mehr. Die Sache war doch mehr als seltsam. Die Wissenschaftler hatten zwar herausgefunden, dass die Glocke nicht echt war. Das löste aber nicht alle Fragen. Im Gegenteil, es warf neue auf. Da es Schlafenszeit war, verließen die Freunde das Wohnzimmer, versammelten sich aber im Zimmer der Jungs. Denn es ging ihnen noch viel zu viel durch den Kopf, um schlafen zu können. Was ich nicht verstehe, Wieso finden wir diese unechte Wikinger-Glocke im Schilf, kurz nachdem die echte verschwunden ist? Wir wissen doch gar nicht, ob die Glocke im Museum echt war. Ja, das stimmt. Es könnte sich durchaus um dieselbe handeln. Mhm. Was haltet ihr davon, wenn wir Mr. Portland von dieser unechten Glocke erzählen? Na, also ich fände es besser, wenn wir die Polizei anrufen. Die untersuchen den Fall doch jetzt. Hm. Oh, wenn Mutter das mitkriegt, wird sie wieder sagen, wir sollen uns da nicht reinhängen. Wir können nach Gamsby fahren. Das ist der nächste Ort, wo wir telefonieren können. Das ist eine gute Idee. Ja, ja, ja so machen wir das. Äh, aber jetzt gehen wir schlafen. Ja. ja. Okay. <lacht> <Bitte> <lacht> Nacht. <lacht> gute Nacht. Gute Nacht. Eine Telefonzelle. Ah, wie so praktisch. Dann nehmen wir die. Gut. Timmy, du bleibst draußen. Komm rein. So. Äh, ja. Okay. 112. Polizeidienststelle Skantor Was kann ich für Sie tun? Ähm, hallo, wir rufen wegen der Wikinger-Glocke an, die vorgestern in Morabu gestohlen wurde. Ich weiß leider nicht, wovon du redest, mein Junge. Hä? Was? Wieso sagt er das? Keine Ahnung. Aber Professor Portland hat den Diebstahl doch gemeldet. Moment, ich schau mal nach. Nein, so eine Einzeige haben wir nicht bekommen. Aber die Glocke wurde wirklich gestohlen. Das haben wir selbst entdeckt. Erzähl mir doch mal ganz genau, was du weißt. Julien berichtete dem Polizisten vom Verschwinden der Glocke. Und von der Glocke, die sie im Schilf gefunden hatten. Der Beamte bedankte sich und erklärte, dass er für diesen Fall einen Spezialermittler benötige. Und es deshalb ein paar Tage dauern könnte, bis der Fall bearbeitet würde. Nach diesem Telefonat blieben die Freunde ziemlich ratlos zurück. Mr. Portland hat doch gesagt, dass er die Polizei sofort anrufen will. Ja, da hat er offenbar gelobt. Aber wieso? Er will die Glocke doch bestimmt wieder haben. Irgendwie wird die Sache immer merkwürdiger. Das finde ich aber auch. Was ist eigentlich mit Mr. Rasmussen? Seine Nachbarin hatte sich doch so gewundert, dass er so schnell in Rente gegangen ist. Stimmt. Und dass er verschwunden ist, ohne ihr Bescheid zu sagen. Hm. Vielleicht ist da er ja auch was faul. Oder er ist wieder zu Hause. Ja, dann könnten wir ihn wenigstens fragen. Mhm. Er weiß doch bestimmt mehr als wir. Gute Idee. Er wohnt ja hier ganz in der Nähe. Doch Mr. Rasmussen war nicht zu Hause. Und seine Nachbarin hatte ihn auch nicht mehr gesehen. Sie hatte sogar die Polizei informiert. Doch die hatte ihr gesagt, dass es für eine Vermisstenmeldung noch zu früh sei. Also, für mich gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Mhm. Entweder Rasmussen ist vor etwas geflohen oder jemand wollte ihn loswerden. Wenn wir nur herausfinden könnten, wo er jetzt ist. Tja. Haben wir seine Karte noch? Vielleicht haben wir ja was übersehen. Hier ist sie. Schauen wir noch mal genau drauf. Ja, also mhm. da, da, da, waren wir schon. Und da? Äh, da nee, nicht, ich glaube nicht. Nee. Was ist das denn für ein Zeichen? Ein Kreis mit zwei Buchstaben drin: A und G. Das ist das Symbol für Silber. Argentum auf Lateinisch. Aha. Wie gut, dass da jemand im Chemieunterricht aufgepasst hat. Ja, ja. <lacht> vielleicht hat Rasmussen ja ein heimliches Silbervorkommen hier in der Nähe entdeckt. Und daraus Schmuck nach Wikinger abgemacht? Wer weiß. In der Nähe dieser Markierung scheint eine kleine Landstraße vorbeizuführen. Fahren wir doch mal dahin, vielleicht bringt uns das weiter. Ja, hoffentlich. Na los, kommt, Timmy. <lacht> In einer halben Stunde hatten sie die kleine Landstraße gefunden, die auf der Karte markiert war. Sie führte durch einen Wald. Und es gab nur sehr wenig Verkehr. Nur ein einziges Mal wurden die Freunde von einem Auto überholt. Darin saß Professor Portland, der aber keine Notiz von ihnen nahm. Offenbar war er mit Wichtigerem beschäftigt. Etwas später blieben die Freunde stehen, um ihre Position mit der Markierung auf der Karte zu vergleichen. Hier beginnt der Wald. Mhm. Und auf dieser Seite ist das äh, Zeichen. Also mhm. irgendwo mhm. rechts von uns. Ja. Na, Timmy? Nanu? Du hast ja was im Maul. Was ist das denn? Gib das doch mal her. Danke. So ist fein. Ja, seht mal, was Timmy gefunden hat. Was ist das? Ein Lederarmband? Schau ah. mal her. Das gehört Mr. Rasmussen. Echt? Ja, also jedenfalls hatte er so eins. Hm. Rasmussen könnte also tatsächlich vor kurzem hier gewesen sein. Darf ich mal? Mhm. Hm. Der Verschluss ist abgerissen. Vielleicht hat er mit jemandem gerungen. Oh nein. Hoffentlich so, ist er nicht überfallen worden. Hm. Kann Timmy versuchen, seine Spur aufzunehmen? Naja, zumindest die Spur zu demjenigen, der das Armband zuletzt getragen hat. E Hier, Timmy. Und? Findet er was? Sieht nicht so aus. Doch, schau doch mal. Er folgt deiner Das Ganz eindeutig. Ich bin aber gespannt. Ah, oh, Timmy. Zu Fuß folgten sie Timmy, der seine Nase am Boden hielt und eine Spur verfolgte. Sie führte tief in den Wald hinein. Julien verglich ihre Position immer wieder mit der Karte aus Rasmussens Werkstatt. Also, wenn mich nicht alles täuscht, müsste der markierte Punkt auch hier irgendwo sein. Timmy setzt sich hin. Was ist denn da, Timmy? Dort liegt eine Steinplatte. Dort, wo Timmy sich hingesetzt hatte, lag eine Steinplatte und bedeckte zur Hälfte ein Erdloch. Mit vereinten Kräften schoben sie die Platte ganz zur Seite. Na los, noch hey. ein Stück. Ja. Oh, das Rund. ist ganz schön schwer. Na los. Und jetzt. Okay. Oh. Es er scheint aber ganz schön tief runter zu gehen. Mhm. Hat jemand eine Taschenlampe? Oh, na klar. Hier, ich leuchte rein. Oh. Dieses Loch ist ja mindestens fünf Meter tief. Ganz schön weit runter, hier. Ja. Das ist bestimmt die Stelle, die in der Karte markiert war. Vor etwa 100 Jahren wurden überall in England solche Probeschächte gegraben. Mhm. Man wollte herausfinden, ob es Bodenschätze gab. Dann... Hat man nicht hier offenbar Silber gefunden? Mhm. Was sind denn das da am Rand für Metallbügel? Ach, die sind durch und durch verrostet. Wahrscheinlich sind sie auch schon 100 Jahre alt. An dem unteren Bügel hängt etwas. Stimmt. Warte, ich leuchte hin. Ein Stoffstreifen. Sollen wir den mal hochholen? Versuchen wir's. Sie fanden einen langen Ast, mit dem sie den Stoffstreifen höher ziehen konnten und schließlich mit der Hand zu fassen bekamen. Als sie weiter daran zogen, kam am Ende ein weiterer Stoffstreifen zum Vorschein, der mit dem ersten verknotet war. Und so ging es noch eine Weile weiter. So, hier ist das Ende. Da hat jemand ein ganzes Seil aus Stoffstreifen gebastelt. Der Stoff könnte von ins Hemd sein. Er trug doch so ein grobes Leinen. Stimmt. Deshalb hat auch die Geruchsspur seines Armbandes hierher geführt. Kein Zweifel, Rasmussen war hier. Aber wieso hat er aus seinem Hemd ein Seil angefertigt? Wollte ihr in diese Grube hinabsteigen, um dort nach Silber zu suchen? Ich weiß nicht, aber seht mal den Haken hier. Der war an das obere Seilende gebunden. Damit hängt das Seil an dem Bügel fest. Es könnte aber auch heißen, dass Rasmussen das Stoffseil von unten hochgeworfen hat, damit sich der Haken an den Eisensprossen festhaken kann. Und wie soll denn dieses Loch hineingekommen sein? Ich würde vermuten, bestimmt nicht freiwillig. Und diese Steinplatte? Die könnte doch das Loch ganz verdeckt haben. Dann kann er sie nur mit größter Anstrengung zur Seite geschoben haben. Ja. Wenn das stimmt... Dann hat der arme Mr. Rasmussen verzweifelt darum gekämpft, sich aus diesem Loch zu befreien. Und wir dachten, er machte einen Ausflug. Hier geblieben! Lassen Sie mich! Ganz bestimmt nicht! Oh. Ja. Hören Sie auf! Ah. Atme. mal! Das war er doch! Ja, ja, komm mit! – Verheilung. Aber leise! Hm? Klar! Angeführt von Timmy näherten sich die fünf Freunde den Stimmen, die sie gerade gehört hatten. Schon bald konnten sie die beiden Männer deutlich sehen. Mr. Rasmussen lag mit verschmiertem Gesicht auf dem Boden. Und der andere versuchte ihn in seine Gewalt zu bekommen. Hinter einem Strauch versteckt, verfolgten die Freunde das Geschehen. So, und jetzt machst du schön, was ich dir sage. So, wie wir das immer gemacht haben. Steh auf! Das ist Mr. Portland! Ja, stimmt. Wieso der denn? Was macht er denn da? Das werden sie mir noch büßen! Seht mal, was Portland in der Hand hat! Ein Messer! Oh nein! Los, zum Silberloch! Diesmal kommst du da nicht mehr raus! Dafür sorge ich! Oh nein! <lacht> das gehört? Ja, Mr. Portland hat Rasmussen dieses Loch geworfen. Ja. Und er will es gerade wieder tun. Aber warum? Mr. Portland, jetzt nehmen Sie doch Vernunft an! Du glaubst doch nicht im Ernst, dass ich dich noch eine Minute frei herumlaufen lasse? Du Verräter! Du Mistkerl! Wird's bald! Vorwärts! Na los! Aua! Also das reicht jetzt. Hören Sie auf, Mr. Portland. Lassen Sie Mr. Rasmussen in Ruhe. Hey, was wollt ihr denn? Wir haben Mr. Rasmussen gesucht und zum Glück gefunden. Legen Sie doch das Messer weg. Hängt euch nicht in Dinge rein, die euch nichts angehen. Dieser Mann hat die Glocke der Wikinger gestohlen. Der hat seine Strafe verdient. Beruhigen Sie sich doch, Mr. Portland. Die Glocke ist sowieso nicht echt. Hä? Woher wollt ihr das wissen? Wir haben sie im Schilf gefunden und Professor Jones hat eine Materialanalyse gemacht. Sie ist höchstens ein paar Jahrzehnte alt. Was habt ihr gesagt? Mr. Portland rennt weg. Aber wieso? Weil er ein Schuft ist. Wir sollten ihm nachlaufen. Ja, aber schnell. Los, Heilung! Die Freunde rannten so schnell sie konnten. Doch Mr. Portland hatte bereits einen zu großen Vorsprung. Er raste auf direktem Weg zu einem Parkstreifen am Straßenrand, sprang in sein Auto, gab Gas und fuhr davon. Die Freunde konnten gerade noch sein Kennzeichen entziffern. Mist, der ist weg. Also ich verstehe das Ganze nicht. Ja, ich auch nicht. gehen wir zurück zu Mr. Rasmussen und fragen ihn, Wenn er überhaupt noch da ist. Ja, ja vereinen wir uns. Ja. Na los. los. Als sie zurückkamen, saß Mr. Rasmussen immer noch auf der Erde, schüttelte seine lange Mähne und murmelte vor sich hin. Gangster. Dass das so weit geht, hätte ich nie gedacht. Mr. Asmussen! Ist alles in Ordnung mit Ihnen? Ja, ja, ja. ja habt ihr vielleicht was zu trinken? Stimmt. Ja, hier. Meine Trinkflasche ist fast voll. Bitte. Oh ja, danke dir. Ihr seid meine Rettung. Ja, aber... Aber wieso seid ihr eigentlich hier? Wir haben ihre Karte gefunden, auf der die Silbergrube eingetragen ist. Was? Ach, die? Ach, die habe ich doch nur mal für Museumsbesucher gemacht, die die Umgebung von Morabu erkunden wollten. Dann war es ja ein glücklicher Zufall, dass wir sie gefunden haben. Oh, ja. Zuerst haben wir an der Uferlinie gesucht. <lacht> das ist ein Weg für Vogelkundler. Im Schilf gibt es Bachstelzen. Wir haben dort die Wikingerglocke gefunden. Ach, wirklich? Da wollte Portland sie wohl im Fluss versenken. Aber die Strömung hat sie ins Schilf getragen. Aber wieso hätte er das denn tun sollen? Sie war doch nur eine Fälschung, oder nicht? Ja, deshalb ja. Nicht ein einziges Ausstellungsstück in Morabu ist 1000 Jahre alt. Was? Aber Wie, Wieso das denn? Nicht eins? Hä? Ja, ganz genau. Es gibt keine Originalfunde. Aber äh, Und wieso sind Sie sich da so sicher? Weil ich alles, was in Morabu ausgestellt ist, selbst hergestellt habe. Auch den Silberschmuck? Gerade den. Oh nein. Dem doch? hat ja alles angefangen. Und wieso sagen Sie uns das jetzt einfach so? Ja. Ich habe 30 Jahre gelogen. Jetzt ist endlich die Wahrheit dran. Oh Mann, was denn für eine Wahrheit? Vor 30 Jahren hat Mr. Portland in Gamsby Urlaub gemacht. Er hat mein Haus entdeckt und ich habe ihm den Schmuck gezeigt, den ich nach Wikingerart gefertigt habe. Ja? Als Historiker war er der Meinung, der sei so gut, dass man ihn nicht von echten Wikinger-Schmuck unterscheiden könnte. Ah. Und dann hat er ein paar meiner Sachen in der Erde verbuddelt und später mit ein paar Archäologen wieder ausgegraben. Das ist unglaublich. Das war oh, ganz Gott. schön dreist, zu ja, ja. Und die Echtheitszertifikate? Alle gekauft. Ein sogenannter Historiker hatte sich alle gut bezahlen lassen. Aber weil das Kulturministerium davon überzeugt war, dass es sich um echte historische Funde handelte, hat Mr. Portland Geld für das Museum bekommen. Ja, ja. Dann ist das Wikingerdorf gar nicht nach historischem Vorbild aufgebaut worden. Ja, ja so sieht's aus. Ja. Oh, Mann. Den Hafen, die Glocke, die großen Werkstätten hat es so nie gegeben. Allerhöchstens eine kleine, unbedeutende Siedlung. Aber eine Menge Arbeit war es trotzdem, um das Museum aufzubauen, ja, oder? Ja, da, das stimmt. Und die habe ich ganz alleine gemacht. Ja. Portland hat im Ministerium immer nur neue Lügen aufgetischt mit seinen sensationellen Funden. Tja. Für die sogenannte Restaurierung der Glocke zum Beispiel hat er eine riesige Extrasumme bekommen. Unglaublich. Aha. Nur das mit dem ältesten Kompass der Welt wollte ihm keiner so richtig glauben. Tja. Aber er hat sie doch für ihre Arbeit bezahlt, oder nicht? Ja, schon, aber viel war das nicht. Das meiste hatte er für sich behalten. Mhm. Und jetzt wollte mich der alte Geizkragen in Frührente schicken. Was bedeutet, dass Sie viel weniger Geld bekommen, als wenn Sie noch ein paar Jahre arbeiten Ja, hätte. Ja, ganz genau. Ha. Stellt euch das mal vor. Mhm. Das wollte Portland mir antun, nachdem ich 30 Jahre lang seine Betrügereien mitgemacht habe. Da hat es mir gereicht. Und deshalb haben Sie die Glocke gestohlen? Ja, ich habe sie als Beweisstück mitgenommen. Ha. Ich wollte damit zur Polizei. Um Mr. Portland anzuzeigen? Na klar. Aber dann hätten Sie doch auch sich selbst angezeigt. Ach, das war mir egal. Hey. Doch dieser Schurke hat mir aufgelauert, mich in sein Auto gezerrt, hierher gebracht und in dieses Loch geworfen. Wie furchtbar. Ja. Was für ein Glück, dass sie sich befreien konnten. Oh ja. ja. Aber warum hat Portland die Glocke weggeworfen? Er hätte sie doch ins Museum zurückbringen können. Er hatte bestimmt Angst, dass Mr. Rasmussen die Polizei schon angerufen hat. Und da wollte er das Beweisstück lieber loswerden. Ja, genau. Und außerdem brauchte er doch eine Geschichte, um das plötzliche Verschwinden von Mr. Rasmussen zu erklären. <lacht> Unglaublich. Während Sie dringend Hilfe brauchten, hat Mr. Portland herumerzählt, Sie wären mit der Glocke abgehauen. Ah, ja, Wie kann man nur sowas tun? Ja, ich fürchte, Mr. Portland hätte alles getan, um zu verhindern, dass sein schmutziges Geheimnis herauskommt. Sieht so aus. Also, wenn ich die Sache richtig sehe, dann hat Mr. Portland gerade allen Grund, sich aus dem Staub zu machen. Ja, das sehe ich ganz genauso. Wir müssen die Polizei anrufen. Ja, unbedingt. So schnell wie möglich. Die Freunde konnten die Polizei schnell überzeugen. Und so wurde Mr. Portland im letzten Moment an der Brücke von Ferrivi gestellt, wo er mit einem vollbeladenen Auto unterwegs war, um, wie er später zugab, nach Irland zu fliehen. Er wurde wegen schweren Betruges, Entführung und Freiheitsentziehung verhaftet. Mr. Rasmussen bekam eine Bewährungsstrafe. Das Museum wurde geschlossen. Aber weil es diese Anlage nun einmal gab, wurde sie in einen Abenteuerspielplatz umgewandelt, wo Mr. Rasmussen als ehrenamtlicher Spielplatzbetreuer eingesetzt wurde und den jungen Besuchern beibrachte, wie man Schmuck und Lederwaren herstellt. Doch bis dahin verging noch viel Zeit. Und die Freunde waren längst wieder in Kirin, wo sie die letzten Ferientage auf ihrer geliebten Felseninsel verbrachten. Schade, dass die Ferien bald zu Ende sind. Aber toll, dass es so schöne Ferien waren. Ja, das stimmt. Ach, ich muss immer noch an Mr. Rasmussen denken. Ja. Wie gut, dass er endlich die Wahrheit gesagt hat. Ach, stimmt. Was ich mich nur frage, denkt er jetzt eigentlich immer noch, dass er der letzte Wikinger von Gamsby ist? <lacht> Das wäre zumindest nicht verboten. Ich meine, wir glauben ja auch, dass wir die besten Freunde der Welt sind. Ja, da hast du Recht. Ja. Und <lacht> es stimmt doch auch. Also für uns auf jeden Fall. Nicht wahr, Timmy? <lacht> <lacht> wir sind die fünf Freunde. Julien und Dick, Ann und Josh. Und Timmy, der Hund. Wir sind die besten Freunde. Ja. Yeah. Gnaden treue, und wir durchforschen alte Gemäuer. Wir sind jedem Rätsel auf der Spur, wir lösen sie, glaubt mir.